Na, ezt akartam mondani végeredményben, és akkor ezeken akadok ki, hogy mondjuk egy Charles dómeri, dómerz, lengyel fickó volt, elődeim, ő egy dögevő ember volt, nem patkányevő. És ezeket úgy mit tudni, hogy különlem, különlegességek. Tehát az emberiségnek most már rá kellene ünnep. A bartosizmus végeredményben minden emberbe benne lakik úgy, mint a sátán meg az ördög, vagy akár az angyal. És az emberek egy ilyen konvencionális lények. Bennük van egy ilyen évezredes babona. És bennük van egy ilyen megfelelni kényszered is. És akkor.. Meg ilyen szabály, meg rendek, meg ilyen ökörségek, hogy nem így csinálják, meg nem nem, így, nem. ez hibás, hibás dolog, nem jó így. Sokan nem, nem tudják a magyarázatot, hogy miért nem jó. Rákérdeztem már nagyvadényesen egy öreg asszonyról, hogy miért így tekeri a biciklit miért nem készek? Vagy megkérdeztem úgy, hogy beszélgettem így emberekkel, hogy mit tudom én akkor, miért nem kocsmába is, hogy miért nem próbálod meg orbaszíni a cíjt? Satöbbi, satöbbi. Egymillió kérdés. Miért így? Mert így szokták. De racionálisabb dolgokat nem tudnak. Miért így? Mert így nevelték. Miért így eszöl? Miért nem próbálod meg mondjuk vájúból lenni mondjuk? Miért nem próbálod meg a földről? És akkor nagyba ugye beszélgettünk így nagyból, hogy május 1-én előadtam ott a bevásárló kocsiba egy performance és akkor nyáron nagyba mondtad, hogy Hát undorral fordultak el, mert az emberek nem így szokták. Csakha nagyon éhessek, vagy hogyha nagyon olyan körülmények között vannak. És akkor mindig én visszakérdezek, hogy miért mi jogból. És nem, nem tudnak rá, mindig ilyen szabályokat, meg ilyen ökörségeket, ilyen bevett hülyeséket szajkóznak, aminek semmi értelme. Miért nem vágódnak, csapódnak ki? Nem tudnak rá választ adni. Ennyi. Most ezen dolgozik a bartos, ezen dolgozik a bartosizmus, hogy erre választ adjunk, hogy az embereket meggyőzzük, hogy vessék le a jó büdös picsába a páncéringet. Szakítsák szét a ragláncot. Vége. Vége. Fölösleges, leéled a 90 évedet, és akkor még mindig szabályok szerint, mert így csinálják a tőket. Anyád, csak úgy temetnek el, hát hogy nem, hülyeség az egész, nem éli meg önmagát. Az apám az egy nagyon egyszerű puritán ember volt. Följárt a kocsmába, nem öltözött át, vagy szúcskosan ahogy volt főment. Volt, hogy mezít láb, és akkor nagyba mondták neki, hogy hát mi, miért, mi jogból. És azt mondta, hogy így esik jól. És tőle nagyon sokat tanultam. Az öregapám is fogta magát, volt, hogy meztél ment mert a mába el. Egy katyába vittél, le volt szarva, húgygyózva, mint ahogy. És, és nagyba, hogy kik, és hát miért, hát most nagyba. Én egyiket, mit tudom mint én például a, kokáért, a vécében ám már nem szartam legalább húsz éve, mert több is pottyantúrba, se, ahol érik, itt is megnézhetitek össze-vissza kertbe, a udvaron föl is lehet venni, ahol esik úgy potyani, Kutyaként szarok erre, kutyaként se, Mind a madár, ahol pottyintok. Kutyozok erre, arra meg is iszom, de hogy egy... Mennyi. Tehát, hogy a konvenciókkal mit érünk. Tehát, ez egy feladat. Mit érünk a konvenciókkal? Itt például a szomszédok, így ki vannak rám akadva. mindig beordibálnak, hogy kus, meg meg mit tudom mondta mondtam, anyát pisályát mindjárt átugrok. Itt szomszéd asszonyok, tehát ilyen ügöltés, meg mindenbe itt belekötnek, meg ordítanak, ha már nem úgy van. Nem fogadják el a bartosizmust, hát majd vár rájuk a temetőbe a körözt.